Harminc Engedtem magunknak egy nagykát vizet, és töltöttem bele az évitől vásárolt levendulás olajból. Csak egy törölköző volt rajtam. Vártam, hogy Nandi megérkezzen a földszintről, a behűtött pesgővel és a poharakkal. Valamilyen kellemes zenét vadáztam a telefonomon, amikor Nóri nevét jelezte a kijelző. Muszáj volt felvennem.